Gelefdes, die heren praat met ons uit sy woord, uit die eerste brief, wat die apostel paulus die apostel Petrus geskryf het, aan die gemeentes in Klein-Azië, 1 Petrus, en ons sluit vandag, ons studie van hier die brief af, wanneer ons kyk na 1 Petrus, hoofstuk 5. Na die brief aan die Hebreers, kry ons Jacobus, en na Jacobus, Die eerste algemene brief van die apostel Petrus. Ken ons al die achtergrond? Jy het op die kaart gesien, waar is die gemeentes van Klein-Asië, die name wat daar genoem word, Galatie, wat die hele provinsie was, Cappadoosie, Asië en Betinium, en in die provincies was daar gemeentekies, christelike gemeentekies, aan wie Petrus skryf, wat hy op sy sendingreis leer ken het en besoek het, en wat hy weet, op daar die stadium, vervolking in die oost daar. Ons weet dit het, het begin 64 na Christus met die groot brand in Rome toen Nero hierdie, hierdie stad aan die brand gesteek het omdat hy nieuwe bouwproject bouw loods en die christene daarvoor die skuld gegeet. Ek kan denk as jy nou die ou was wat die vieren aangestek het by Nuisnaan en jy het hulle levens verloor en daar die families wat alles verloor het, weet jy is die sondeboot met wat er gesintheid jy behandeld sal word, of as jy vals daarvan beskuldig word, jy het het gedoe. Wat er emoties mense teen oor jou gaan hee, en dis hoe hulle teen oor die christenen opgetreed in Rome, en ook in die streke van Asie. Die christen is beskuw as die uitvaagsels van hulle samenleving. En in sulke omstandighede, het hulle probeer hulle self handtaaf, die, die kinderstories, hoe hulle beswader is. Ons lees, ons het in Latijn een brief gelees van de governeer Takitus, wat hy geskryf het aan die keizer, oor die christen, waar hy bijvoorbeeld sê, dit is een klom vrede mens, hulle hou nachtmaal, en dan eet hulle mensen vlees en hulle drink bloed. Hulle sê dit, ons eet die vlees van Jezus Christus en ons, ons drink sy bloed so dit is klomp kannibale, nou kan vir jouself dink, as jy in die dorp die slaghuis het, en nou verspreid allemaal die story, jy is een wie gaan by jou, jou vlees klip? Dit het hulle nie net fysisk geraak, met verwerping, beswadering, aanranding, vervolging nie, dit het hulle sak geraak, ekonomies. En in hierdie omstandighede, skryf hier aan hulle hierdie brief, dier er Petrus, en het is een hoogtepunt wanneer ons vandag bij hoofdstuk 5 kom, om te hoor hoe die Heere sy kerk, daar die tyd, vandag steeds bemoedig, en jy sal hoor, hoekom dit so belangrijk is, dat ons vandag hier die boodskap ter harte neem. In hier die hoofdstuk praat hy met die Amstraars, ons focus is echter van vers 6 tot vers 11, waar ons gaan die hele hoofdstuk lees, want die Bijbel is die onfeilbare woord van God en is die moeite werd om elke vers in te drink. Kom ons lees, 1 Petrus 5 vanaf vers 1, daarna gaan ons saam bid. Ek vermaan die ouderlinge onder julle. Ek wat een mede ouderling en getuie van die leide van Christus is, wat ook een deelgenoot is aan die heerlijkheid wat geopenbaar sal word, Hou as herders toesig oor die kudde van God wat onder julle is, nie uit dwang nie, maar gewilliglik, nie om vuil gewin nie, maar met bereidwilligheid, ook nie as heersers oor die erfdeel nie, maar as voorbeelde vir die kudde. En wanneer die opperherder verskyn, sal julle die onverwelkelike kroon van heerlijkheid ontvang. Net so moet jylle jongeres aan die ouweres onderdanig wees, en wees allemaal met ootmoed bekleed in onderdanigheid aan mekaar, want God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Verneder jylle dan onder die krachtige hand van God, so hy jylle kan verhoog op die rechte tyd. Werp al jylle bekommernis op hom, want hy sorg vir jy. Wees nuchter en waaksam, wat jylle teestander die duivel loop rond, soos een brillende liew, en soek wie hy kan verslin. Hoe moet jylle teestaan? Staan vastig in die geloof, omdat jylle weet, dat die selfde leiding opgeleef word, aan jylle broederskap wat in die wereld is. En mag die God van alle genade, Self, wat ons geroep het tot sy eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, nadat, nadat ons nadat een kort tijd gelei het, jylle volmaak, bevestig, versterk en grondvest. Aan om die heerlijkheid en die kracht tot in alle ewigheid Amen. Deur Silvanus, die getrouwe broeder, soos ek meen, het ek kortliks aan julle geskrywe om julle te vermaan en om te betuig dat dit die ware genade van God is waarin julle staan. Mede uitverkorene in Babylon en Marcus, my sien, groet julle. Groet mekaar met een kus van liefde. Vrede vir julle allemaal, wat in Christus Jezus is. Amen. Met tot so ver ons skriflees en kom ons bid saam. Vader in die hemel ons, loof u vir nog een geleentheid, wat ons kan gebruik op die dag van die Heer, om u te aanbid. En dat ons saam kan kom as geloovigis. Ons dank u vir die vreugde, dat ons liefde kan ervaar, liefde wat u uitgestoord het, in die harte van u kinders, en dat ons dit met mekaar kan deel, as broeders en sisters, dat ons mekaar kan ondersteun. En die vreugde is, maar ook in ons diepste hart seer en verlies. En jy moes die vader, ons draai nie op in voorbidding, hulle wat beproewing beleef op die oomlik. Ons denk aan ons lidmate, wat gezondheidsprobleme ervaar. Heere, ons dra elke naam, wat op ons voorbidding lijst is aan die op, en ons vraag ontferm jy, oor elkien wat lei, wat pijn het, wat zwaar krij, maar ook aan hulle hele verbondsgezin, hulle geliefdes, hulle kinders, ouwers, Elk en wat met hulle te doen. Heere Jezus, ons bid ook vir hulle wat strafe straf vir aan die op, en ons gebed is dat jy haar ondersteun, en dat jy haar aan jy boos druk en haar troos. Heere Jezus, ons dank jy, dat ons weet, al treur ons, rouw ons nie soos hulle wat geen hoop hee, want ons het die hoop op die eeuwige heerlijkheid by jy. Heere Jezus, ons dink in die tyd aan ons boere, ons dink aan ons landbouwgemeenskap, die nabij maar ook in ons land, en ons vraag Heere dat u ontferm oor ons boere. Ons bid aan hulle wat nog bezig is om te oes, ons dink aan hulle wat vee het, ons dink aan hulle Heere wat met waak, oor weiding, waar daar soveel brande is, wat dreig om te vernietig, en ons vraag dat julle draan ook ons vee draad dier die wintertijd, tot gistus maand wat nog voorleed. Heere Jezus, ons vraag dat hy vir ons vanuit die woord in sig gee in die wil, en dat hy ons gehoorzaam maak om daar volgens te leven. En dit bid ons ook vir ons kinders in die vakantie tyd, ons vraag dat hy hulle bewaren sien. Ons bid vir ons lidmate wat op reis is, wat op vakantie is, en ons vraag dat hy hulle veilig terugbring. Ons bid vir ons jong jongmense, wat werk en wat studeer, ons draal aan die op, en die besonder ook in elke verhouding, waarin hulle staan, en ons vraag, Heere, dat die, in die liefdesorg, over hulle ontferm hulle dra, Heere, dat die hulle aan, in die liefde koester. Ons dank dankie, vir die prachtige jongmense, wat deel is, van ons gemeente, en van die koninkryk. Heere, Jezus, ons bid vir ons, hevelike, ons vraag, dat die ons hevelike seen, ons verbondsgesinne seen, ons is absoluut afhandelik, al ons die kinders hier, leef ons baie keer, liefdeloos tree ons soms verkeerd op, en ons gebed is, dat die ons aan mekaar bind, dier die liefde, en nou is ons gebed, heren, dat die woord in ons harte skryf, dat die krachtig vir ons in sig sal gee, en die wil en vooruit zeg, dat ons nie net tegen hier en nou, en tegen wat binnenkort sal gebeur, vast kyk nie maar, met die ewige perspektief sal lewe. Ons vraad het in Jezus naam, amen. Voordat ons begin met die prediking, wil ek net so hier en daar een woordkie verduidelik. Ek wil bijvoorbeeld uh, kyk na vers 13 van die hoofdstuk, waar daar gepraat word van die mede uitverkorene in Babylon. Die Babylon was die Ek wil aan persie soos een kode naam vir Rome. Ons weet dat Petrus net soos Paulus ook in Rome uiteindelijk gesterf het, en so dat die Romeinen nie weet wat dat hulle specifiek praat nie, want hulle talk, soos wat jy baie keer uh, in gevangenis krij, dat hulle die, die briewe sensor kon hulle ook, terwijl Paulus en Petrus in die gevangenis was hierdie briewe, as daar staan Rome, dit vernietig. Daarom gebruik hulle skuilname soos Babylon vir die stad Rome. En kom ons kyk na wat die heren vir ons hier sê. Kijk waar het ek na my preek gesê. Broeders en sisters, ons leef in een tyd, en ek denk baie van ons, vaak die bewus van wat in die wereld aan die gebeur is. In hierdie naweek is daar een kongres in Pretoria, wat aangebied word dier een klompie mense van, van oor die wereld, vooral Amerikaners, en deel daarvan is, uh, is ekonome. In een man specifiek wat praat oor voorspellings wat hy gemaakt het, um, negekeer in die geneeskiednis het hy voor die tyd gesê, Uh, dat daar een recessie gaan plaasvind, en het het bijvoorbeeld net so gebeur, soos ons in 2008 beleef het, door die huismark van, van uh, Amerika en die gestort het, en die hele wereld daaronder geleid het. Um, ek het gister een deel van die kongres bygewoon, ek was bevoorig om so iets hier daarvan te hoor, en die man het, het gister nou gewijs, met die statistieke en allie grafieke en die dinge, dat ons op die rand is van nog een economische en in die wereld, nog een recessie, en hy sê met die draai van die jaar, Einde 2017, begin 2018, uh, gaan dit heel waarschijnlijk die, die begin wees van die volgende recessie. En die implikatie daarvan is verreiken, want ons weet, as dit in Amerika, as hulle hoes, dan het Zuid-Afrika long ontsteken wat ekonomie betref. En die oomlik, as daar ekonomische druk is, dan besef ons, werke is in gedrang, Ons het reeds in Zuid-Afrika met een werkloosheidscijfer van 26%, meer as een kwart van die mense in ons land, het nie werk nie. En ons weet wat die implikatie daarvan, hoe die misdaad toeneem. Ons weet, daar is baie van ons lidmate wat afhankelijk is van rentekie, wat van geld tot in die bank is. En oomlik as daar die economische druk toeneem, dan word jou rentekie minder. En ons besef, klaar ons is in die strijd om oorleving. Ons weet werke is in gedrang. Ons besef klaar om wat er geweldige spanning, twee van die faktore die die mynbouwsektor en die landbouw op die oomlik is. Tove van ons lidmate in Kaltenvul, wat op die oomlik aan mynende verbonde is, gaan tegen die, die einde van die jaar nog gewerk heen. En ons besef dat hierdie ekonomische recess wat voorlee nie net druk gaan plaas op ons ons uh, mense van die burgers van Zuid-Afrika op ons boerevolk nie, maar ook op ons kerke. Ons voel of ons reeds op die stadium in een strijd is om oorleving, en ons besef die oomlik die aan ons sakke geraak word, dan raak dit op die lang termijn ook die financiële welsijn van ons gemeente. En weet ons, binnen hierdie omstandighede praat die Heere met ons vanuit Peter, soos wat hy vir die gemeentes in Asieë met hulle gepraat het in hulle omstandigheden, en die krisisse wat hulle beleef het in midden van die vervolging, maar ook, dit wat hulle economisch hulle sak geraak het. Hulle vooruitzichte was donker. Die vervolging van die christendom het nie onmiddellik gestop nie. In teendeel daar was ty waar het baie erger geword het, soos in die tyd van keizer Demetianus, wat hulle specifiek gefokus het op die christendom, hulle te martel en te vervolg. En die vooruitzichte vir die volgende klompie maande is, is dat daar heel waarschijnlijk ook al meer druk van ons ekonomie gaan kom op ons en dat ons daarop, ons moet instel en voorberen. Nou kom die Heer in hierdie gedeelte en hy bemoedig specifiek die gemeente in, in hulle en daar is drie aspekte wat ek graag om um, op die hart wil druk, waar die Heere sy, sy kerk waarski. Die eerste ding is dat die Heere sy gemeente waarski, dat die oomlik as daar hy die type druk in die kerk van die Heere en onder die kinders van die Heere is, is een geweldige groot versoeking om al meer kompromeer te maak. As een mens denk aan Daniel en sy vriende, Sy Danielse vriende was teenwoordig by die provincie en by die geleentheid waar hulle hierdie beeld opgerig het en die koning verwacht nie dat hulle voor hierdie beeld baie en ek kan jy vir jouself denk hier staan jy, saam met die julle volk die oude daarvoor sê as hierdie julle orkeste begin speel met die harp en die doodelsak en die fluit en die lier, dan moet jy nou baie voor hierdie beeld en dan gaan jy nie in daar die oont gegooi word wat hulle nou gereed krij met mense in te gooi wat nie die beeld gaan aanbid. Wat sê jy gedoen het? Ek denk, baie mense het in hulle koppe geding, man, ek gaan nou maar maak, of ek hiervoor hierdie ding buig, ek is toch, een gelovige, ek gaan nie rarige my hart die ding aanbid nie, maar die mense moet daarom, iets doen om te oorleef, so, en hierdie kompromeer, wat, hierdie situasie veroorzaak het, Maar daar was drie manne wat blij staan het, wat gesê het, is geen omstandighede, geen manier wat ons vir hierdie ding, wat ons eerst gemaakt of ons buig voor om, al bedoel ons dit nie met ons hart nie. Ons wil maar uitstaan soos een seervinger, al staan ons alleen. En die vraag is, wanneer kom ek en jy by so'n punt? In jou vriendenkring, in jou familie? By jou werk? In jou manier van dink? Wanneer is jy bezig om kompromeer te maak? En ek denk daar dat ons absoluut die weesheid en die leiding van die Heere noede. Want dit is die makkelijkste ding wat kon gebeur in Klein-Asië in daar tyd en in ons tyd vandag nog steeds. Dat ons begin dink en optreed en praat soos wat die wereld praat. Be begin dink, terwille van self behoud, moet ons maar bykie aanpas hierdie kant toe en daardie kant toe. Maar in die proces verloon ons God verloon ons die beginsels van sy woord, doen ons ons verhouding met Jesus Christus skade. Dit is vir my altyd die toetssteen. Hoe raak dit my verhouding met Jesus? As ek myself nie in die oor kan kyk, as ek nie vir Jesus in die oor sal kan kyk, as ek skaam is vir wat ek nou doen, as ek weet, Jesus is by my of versien my, dan as ek die so om droog te my. 2, die eerste ding is kompromeer, dit is waar het in, hierdie gemeentes in ons vandag gewaaskie word, die tweede ding, is dat ons begin twyfel, of dit moeite werd is, jy kan vir jouself dink, in, in daar die tyd om by die kerk aan te sluit, was een levensgevaarlike besluit om te neem, want as jy aansluit by hierdie klomp christenen, is daar die kans baie groot, dat jy jou leven gaan verloor, en weet jy, die kerk het gegroei fenomenaal, in hierdie tyd, van christen, waar christenen doodgemaak, Een boekie wat professor Boekie Roberts geskryf het voor sy dood, sy laaste boekie wat hy geskryf het is sy, sy bybelstudie oor um, oor Daniel of sy preekbundel oor Daniel Ek moest die boekie proef lees en die aanvankelike titel was Dit is die moeite werd om te verhaard Ek onthou hoe ons by Profpikkie gekomme daar in Meijertin en gegaan het om om te bemoedig en dan stap jy daar weg en, en jy die een wat bemoedig is. En hoe hier die boek my in die hart gegryp het met die wete, Prof Profpikkie het omself gesien in Daniels sy so omstandighede in die tyd van vervolging, nie net in die eerste deel van die vervolging waar die Heere sy kinders behou het nie, maar ook die tweede deel van Daniel waar die kinders van die Heere gesterf het. En hoe dier dat alles die thema van die, die boek vir hom is, is die moe te werk en te verhaard. En dis waarom mense begin twyfel die oomlik as die druk toepas, uh, meer oor die kerk kom, meer in jou leven kom, oor die werk, en jou beursie, so traurig er moeite werd, om voort te gaan as christen, wanneer alles, dit vir my moeilik maak, by die werk, die beleid, die wette, dit is waar het in die ere waarske, We nie begin twyfel, of dit die moeite werd is nie. Nummer 3, nog een groot probleem, wat die ere aanspreek, door sy brief, nie net van Petrus nie, maar ook van Paulus, is dat sylke omstandighet makkelijk verdeeldheid in die kerk kan veroorzaak en verdeeldheid is in mense, want mense hanteer leidingverskilling. En onmiddellik as daar spanning in jou eie leven is, is het baie makkelijk dat jy die spanning uithaal op ander mense. En wanneer het binnen die kerk komt, dan sien ons hoe verhoudingen skeefloop, hoe mense hulle vervies, hoe hulle die kerk verlaat, hoe hulle teleergesteld staan in verhoudinge, dit is een van die gevare van die, die druk, wat al meer in Zuid-Afrika, onder ons boerevolk, onder ons omstandighede, onder ons ekonomie, gevoel gaan word in die tyd wat voorlee. So met dit in die achterkop, die waarschuwing teen kompromee, teen twyfel, en teen verdeeldheid in die gemeente. Kom die heren nou na sy gemeente, en hy geef vir hulle paar opdracht. Hy sê, jylle wat in hierdie omstandighede is, Nommer 1, kluip respectief, kom ons gaan terug na hoofstuk 4, en ons lees weer vers 12 en 13. 1 Peter 4 vers 12, Geliefdes, verbaas jylle nie oor die vier gloed van vervolging, onder jylle wat tot jylle beproeving dien, asof iets vreemds oor jylle kom, maar na mate jylle gemeenskap het aan die leide van Christus moet jylle bly wees, so dat ook by die openbaring van sy heerlijkheid met blijdskap kan jubel. Eer, nummer 1, kry perspektief, hierdie dinge, moet as een verrassing kom nie. Hierdie goed, noem hy die vier gloed van beproeving, of die vier proef, sê een vertaling. Dit is een vier proef. Soos wat jy metaal syver dier hitte daarin te gee dat die kwaad onsuiverhede afgeskraap kan word en die suiver goud suiversilver het, soos die heren bezig met die hitte toe te pas die druk al meer toe te pas die ekonomische druk, die vervolgingsdruk die gewelddruk die leidingdruk in jou leven om jou geloof te suiver as jy moet nie verbaas wees nie, en dit is precies wat gebeur Die oomlik, as daar teenstand in my leven kom, dan begin ek vraag vir, maar hoe kom hier? Wiekes, ek moet jou aanhaal. Ek het so gelag, geglimlachte broeder, wiekes vir my sê, in die laas week, hy sê, mense moet nie vraag, nie? Hy moet sê, jammer. Ek denk, as, as, as meer van ons daar nie ingesteld het, het, sal het beter gaan met ons, want, dit is uiteindelik die belangrike ding, die Heer is bezig met my te werk, en in die eerste plek, my nader te trek, dat ek tot bekering kom, ek sy kind tot bekeering kom, dat ek my sonde beleid, dat ek self ondersoek doen, en hierdie gedeelte oor ons, hoe die Heer dan vir sy gemeente sê, nie verbaas wees nie, baie mense dink, christenskap is gelijk aan voorspoed, is gelijk aan, uh, dat het altyd moet goed gaan aan jou, in jou gezondheid, in jou finansies, en jou boerderheid, daar is die theologie wat het doen en wat het beoefen, ons ons ken die voorspeedstheologie, ons weet selfs mense soos Joyce Myers is bezig daarmee, Hagi, ander uh, televisie predikers, um, Joel Osteen, is een van die voorstanders van die voorspeedstheologie, as jy nie gezond is in Mercedes reine, dan is daar fout mee jou geloof. Jy moet bit specifiek wie hierdie kleer, met hierdie mags op, dit is Uh, wat theologie en godsdienst is. Is nie wat die Heere sê nie. Die Heere sê daar gaan leiding oor jou pad kom. Moet verbaas wees as het gebeur nie. En die doel daarvan is een hoer doel as wat jy al kraak sien op daardie oomlik, wanneer jy die pijn ervaar. Hy sê, kyk mooi weer na hierdie vers, um, hy sê as jy beledig word oor die naam van Christus, is jy gelukkig omdat die geest van heerlijkheid en van God op jylle ris. Hyselfde het ons gehoor in vers 13, naamate jylle gemeenskap het aan die leide van Christus met jylle blij wees, so dat ook over die vanbaring van sy heerlijkheid met blijdskap kan jubel. Die beteken nie lichtsinnig wees nie. Beteken dat jy met een blijmoedige hart kan leef in jou leiding. Je weet, Dit is iets sin van. Eén predikant het het in my getref, het hierdie uitspraak gemaakt, het gesê, as daar leiding in jou leven is, en jy sien nie die sin daarvan in nie, dan leid dit tot depressie. Ek weet hier, daar is baie oorzake van depressie, maar een daarvan kan waarschijnlijk dit wees. Dat ons leiding ervaar, zwaar kree in ons leven ervaar, maar ons het nie die inzicht oor, wat is deel van die sin van hierdie leiding van myn. John Piper het een boek geskryf, en dit was my kostlik. Die titel van die, die boek is Don't Waste Your Cancer. Het skryf aan mense wat siek is, wat kanker het. Moet nie die tijd vermorsen, daar is een rede, daar is een doel daar. Moet nie net gaan sit en jouself jammer kry vir die omstandighede wat die heren oor jou paad bring nie. Weet dat die heren alles ten goede laat meewerk vir jou as sy kind dis ons uitgangspunt en ons vertrekte. Hoe moet hy hierdie swaar kry, hierdie pijn? Een vriend van my, ek so geglimdag toe hy gesê, hy sê, hy hoop hy leer vinnig wat die heren moet leer, want waar hy nou is, is dit nie lekker nie, dit is seer. So, nummer 1, die eerste opdrag is, kry perspektief dat hierdie leiding is die vier proef van jou geloof, dit het doel om jou nader aan die here te trek. Nommer 2, Lees saam met my vers 6 van hoofstuk 5. Verneder jylle dan onder die krachtige hand van God, so dat hy jylle kan verhoog op die rechte tyd. Werp al jylle bekommernis op hom, want hy zorg vir jylle. Ons het reer om bekommerd te wees, as ons kyk na die ekonomie. Maar wat sê die heren? selgte wat die Heer Jezus sê in Matthäus, en sê jy, jy moet jou prioriteit terecht krijg. eerste prioriteit is, soek die koninkryk van God en sy gerechtigheid, en nie die dinge waar jy bekommerd is, oor dak oor jou kop, oor kleren, oor kos, dis die Heerse bekommernis, hy sal daarvoor so, maak seker dat jy binnen die wil van die here leef, dis wat hy bedoel wanneer hy sê, onderwerp jylle, verneder jylle, onder die kracht hand van God. Ons is boere, ons is trots, ons is dankbaar oor ons verlede, en ons geskiednis. Nou, niemand van ons hou daarvan om verleder te word. Maar dit is die woord wat hy gebruik hier. Baig voor God. As jy nie jou nek gaan baig nie, gaan hy breek. Baig voor God, En oomlik, as jy dit doen, dan weet jy, daar gaan een tyd kom, wanneer God jou gaan optel. Job het het ervaar. Geweldige verliezen, ons kan ons self nie indink om al jou kinders te verloor, al jou besittings te verloor, en dan is een bonus, jou gezondheid. En in die omstandighede kom sy vrou ook nog en sê, man, verloon God, vloek om en sterf. In hierdie omstandighede sê hy, as ek die goeie van God ervaar, waarom nie op die slechte? Hy het aan God blijvassing. Dis Job. Hy het om verneder onder die krachtige hand van God en die Heer het om verhoog, kyk je op 42. Daar is een rede, hoe kom ons dit kan dra, maar die prioriteit is, die eerste prioriteit is, nie wat gaan in die wereld aan en wat sê mense en en hoe dit my persoonlik gaan raak in my beheersie en my gesin en verzorging nie, maar hoe raak het my verhouding met God? Dit is waar ons begin, op die knieën. En dan sê hy in vers 7, en hy sê dit letterlik so in die Grieks, gooi jou bekommernis op Jezus. Ga daar die pakkie van al die dinge wat op jou aard druk oor hierdie toekomst en alles wat voorlee in hierdie jaar in die toekomst geed het vir Jezus. Wat is die rede? Want hy zorg vir julle. Is ons bekommerd vir wat voorle? Ik denk, is belangriker dat ons ons prioriteit moet met recht moet sê, die Heere zorg. Tek nie dat ek roekeloos leef, dat ek onverantwoordelijk leef, dat ek nie bewus is van wat my verantwoordelijkheid is nie maar ek gaan nie in kommer leef nie. Ek werp my bekommernis op Jezus. Hy sorg. Dit is die tweede opdracht. Nummer 1, krij die perspektief van jou vierproef. Nummer 2, onderwerp jou aan God en werp jou bekommernis op hom. En dan nummer 3, lees saam met my vers 8 en 9. Wees nuchter en waaksaam want julle teerstander die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu en soek wie hy kan verslind. Hom moet julle te staan stand, vastig in die geloof omdat julle weet dat die dieselfde leiding opgelê word aan julle broederskap wat in die wêreld is. 3. Hy sê die Here staan vas. Wees standvastig. Sta stil as die leeuw storm. Hy beskryf die duivel hier as as een brillende leeuw en hy sê dat hier die aanslag op die kerk, op die gemeentes in Klein-Asië is een bose aanslag. Daar is een theestander, die duivel, wat soek om te verslip. En hy is, sy focuspunt is kinders van die heren. So wat moet jy doen daaromtrek? moet jy een kursus in duivel neem, moet jy die duivel bestraffing van sê, voetsek, stert is die bene hart op hy weg, dit is nie hoe dit werkt nie. Bouders beskryf dit in 2 Korinties 12, waar hy sê, hy het sy aanslag op sy leven, en op, op sy bediening ervaar, soos sy engel van Satan, wat omslaan met die vuist, 2 Korinties 12. So wat het hy gedoen daarom? Hy sê, Ek het driemaal tot God gebid. God het uiteindelik vir my gesê, my genade is vir jou genoemd. Ons taak is nie om te, te focus op Satan nie, ons moet waaksam wees en sien waar Satan bezig is, waar ons van ons reaksie, ons verantwoordelikheid in daardie omstandighede, is om na God toe te gaan. Hy sê, sta die duivel teen, hy praat nie hier oor een uitsprake wat jy maak, dat jy vir die Satan zekere goed sê nie. As ons praat, dan praat ons met God. Hoe staan ek om teen vers 9? Hy sê, stand vastig in die geloof. Dis hoe jy die dui wil staan Door te vertrouw op die Heere. Gaan kyk na die wapenrusting, wat beskryf word in die 6. Elke aspekt, van hierdie wapenrusting, is eenvoudig maar, om as kind van die Heere te leven, as jy die waarheid van Godse woord geloof, as jy die gerechtigheid van God het, in die rechte verhouding moet omleven, as jy geloof het, en op God vertrouw, as jy bereid is, om die evangelie uit te draan, te deel met mens, as jy die Bijbel jou swaard maak, dan leef jy eenvoudig as een kind van die Heere. Hoe gaan ons die duivel tegenstaan? Jy gaan eenvoudig leef soos een kind van die Heere. En hy sê, jy moet weet, jy sta nie alleen nie. Jy dink, ek is die enigste persoon wat hierdie pakkie moet dra wat vir my zwaar is. Nou sê hy, kyk aan die einde, die selfde leiding word opgeleid aan jylle broederskap wat in die wereld is, met alle woorde, dwars door die wereld is daar medegelovig is, wat die soort leiding deurgaan, is nie net Zuid-Afrika nie, is nie net ons boerevolk nie. maar as gelovig is oor die wereld, wat die die type beproeving deurgaan, die heren sê, wees nichter, wees wakker, moet nie om die bos laat leid, met die valse van ons tyd nie, staan die boos en moet nie ingeen. Maarten Lieter het gesê, gelovig is lewe, is soos een reisiger wat oor nacht by een herberg, en dan kom je achter, hierdie herberg is een roversnes. Is die wereld daar ons leef? Hij sê, dan moet jy waaksam wees. Kom ons sluit af. Dis moendlik om hierdie opdracht te uit te leef en uit te voer, Omdat God sy belofte geef van vers 10 en 11. Kom ons lees dit. Hoe krijg ons dit recht? Hy sê, en mag die God van alle genade self, wat ons geroep het tot sy eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, nadat ons een kortheid geleid, jylle volmaak, bevestig, versterk en grondvestig. Dit is wat God doen, juist in die tijdsies vandag. drink dit in. Hy sê, dit is waar ons kracht le, dit is hoekom jy moed kan skep, dit is hoekom jy nie moedeloos en wanhoop verval in hierdie omstandighede wat voor ons leen. Jy kan Godse opdrachte uitvoer, jy kan jou leiding die perspektief hee dat het my geloof syber, jy kan jou onderwerp aan God en jou bekommernis vir omgee, jy kan vaststaan, want dit is God wat jou roep, wat jou leiding beperk. Kijk mooi hoe stel hy dit, nadat dat jy vir een kortheid geleid, hy beperkt dit. Nie verlanger, as wat nodig is nie. Net so lang as wat hy dit nodig ag, hy verkoord het. Die tweede belangrike ding wat hier staan is, dat God bezig is om te werk binnen jou leiding. In jou leiding, en jou zwaarkry is hy die een wat jou weer oprig. Hy is die een wat jou moedig maak. Die volmaak hierso beteken hy is die een wat jou vul, so door sy geest en door sy kracht, dat jy moed het, as jy lege getap voel van jou eie kracht, dan vul hy jou met sy kracht. Hy is die een wat jou bevestig, wat jou sterk maak, hy is die een wat jou grond vies, wat jou standvastig maak, beginselvast. Dat is die troos. Die troos is dat leiding beperk word, dit gang voorbij. Dit moet ons altyd onthou die eeuwige heerlijkheid leef voor, die eeuwige vreugde, wat vir altyd dier, maar die leiding wat ek nou moet ervaren, dit is nie waar ek gaan blij nie. Daar is het doel daarmee, maar het gaan voorbij. Nummer 2, het is moendlik om sin te vind in jou leiding, want nou, leiding sonder sin, werk na depresie. Wat is die sin wat die Heere gee? Hier is soveel wat ons in Peter skry, bijvoorbeeld hoofstuk 1 vers 6 en 7, om die echtheid van my geloof te toets, hoofstuk 3 vers 9, dat het een getuienis is, verongeloofig is, hoofstuk 4 vers 1 tot 3, om my van kompromeer te vrijwaar, hoofstuk 3 vers 14 en 17, dat ek soms vir een goeie saak, moet leid, hoofstuk 3 vers 1 tot 6, dat ek soms vir ander christen een voorbeeld moet wees. Hoofstuk 5 vers 8, dat ek in een strijd staan met die bose, en dan uiteindelik, laatste aspekt, dier my leiding, krijg deel aan Jezus' leiding, ek kom nader aan Jezus. Luister wie mooi wat sê hier so in die vorige hoofstuk, in hoofstuk 4 vers 13, Namate mate jylle gemeenskap het aan die leide van Christus, moet jylle bly wees. Een stikkie leiding wat ek op aarde het, gaan nooit die dieptepunt van Jezus leiding wees nie, want dit is nie plaas vervangende leiding, maar dit is een leiding waarin ek ook deel krij in Jezus' leiding. Iets van Jezus' volmaakte leiding, ek krij deel aan die kruis, wanneer ek zwaar. Daar is die woorde. En Likas, hoest ek wanneer hy sê, neem jou kruis op en volg my. Nie vir my jou kruis, hardloop weg, leef in voorspoed en vrede en gemak gemaksig nie. Wat jou kruis? Volg my. Ons leef in die wereld, wat, ek wil amper sê, op wind in is. Ons in Suid-Afrika vooral, is altijd op ons hoede, want ons weet, daar is so, so veel aanslag, nie net op ons as kinders van die Heere nie, maar op allemaal om ons. Ons weer die druk neem toe. Die hitte word aangedraai, en het gaan na die einde van die jaar waarschijnlijk geweldig toe nie. Maar ons taal ons in die wete, dat nie uit eie kracht nie, maar in die kracht van die Heere, sien ons kans vir die toekomst, kyk ons op, hy is die bron, die onuitputbare bron van kracht, waaruit ons lewe en hy is die een wat sy beloftes maak in sy woord, en wat ons in die begin gesing het, hy het sy woord wat waar is, daar hy kry ons sy beloftes wat ons bly maak, hy studeer sy beloftes en maak dit jou eie, Amen, om ons bid so. Heer Jezus, ons loof u, dat u vir ons in die tye waarin ons leef perspektief gee, in die tye waar baie mense makkelijk moedeloos kan raak, dat ons met die hoop kan leef en draars van hoop kan wees en bemoedigers kan wees in ons gemeenskap en omgeving. Heer, u ken ons boere, u weet hoe makkelijk ons aan die klaar gaan en te onder mekaar net ons negatieve belevenisse uitspreek, wil jy ons help, dat ons hoop sal bring, dat ons nie mense negatief sal maak nie, maar vanuit die woord, dier die hoop wat jy gee, mekaar sal dra, sal bemoedig, vir mekaar sal bid, wil jy gee, dat ons jy sal verheerlik, in elke stikkie pijn, wat ons self ervaar, dis vir ons iets waarvan ons min verstaan, as jy vir ons in die woord sê, As ons leid, dan kry ons deel in Jezus' leiding. En toch is dit iets wonderlik, dat ons nie net aan die leiding deel kry nie, maar daarmee ook dit een stuk genade is, waarmee ons deel kry in die verlossing. Heere, ontverm hier oor ons. Wees ons genade. Dit vraag ons in Jezus' naam. Amen. So ontvang die seen van die Heere, en gaan in sy vrede. Die Heere sal jou seen, en jou behoed, Die Heere sal sy aangezig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Heere sal sy aangezig oor jou verheef en aan jou sy vrede gee. Amen.